Inscripție pe un portret Cunoști în vreme visul că sfârșește, Ți-ai așteptat oșteanul Crist pescut Să-ți intre în zale reci înășternut Și să-ți frământe trupul tălhărește Și te socoți ca iedera deodată Rămasă în legănare și pustiu, Ai bănuit că platoșa ai pătată Pe care o dihniseși cu curaciu vrăjitoare și duioasă, Nu te-am oprit să aștepți și să suspini, te-am lăsat să-l încălcești în spini, furiorul vieții tale de mătasă. ne am stăpânit pornirea idolatră Cu o voință crâncenă și rece, Căci somnul tău nu trebuia să nece sufletul meu De piscuri mari de piară. Durerea noastră aduce cald și bine celor hrăniți cu jertfele din noi. Eu, noaptea, ca un pom, ascult în mine căzând miloase în cuiburi sfinte foi.